СЛЪНЧЕВИТЕ ТРАНСФОРМАТОРИ 23. ЛЕКЦИЯ 29. МАРТ 1925 година. От сборника Новите схващания на ученика МЛАДЕЖКИ ОКОЛОТЕН КЛАС година ЧЕТВЪРТА ДОБРОТА Истина, красота, това е любовта, размишление. Сега ще ви запитам, дали някой от вас е броил колко косми има на главата си. Казват, че човек има на главата си около 250 000 косми. По този случай ще ви дам следната малка задача. Да преброите колко косми имате на главата си. За тази цел, а ако има някой от вас, който е решил да реже косата си, нека стори това, като се върна сега от дома си и да раздаде по една малка част от космите си на всеки едного от вас, за да ги преброите внимателно. Вие сте около 90 души, които трябва да вземете участие в броенето, за да се улесни задачата ви тази задача ще опитате търпението си. До следната неделя да преброите космите, а после, като отидем някой ден на Витоша, ще ги изгорим. За идущия път, като тема номер 20, ще пишете върху най-обичаното число за вас, т.е. за числото, което считате най-щастливо за вас. Например, какво впечатление ви правят числата 16, 17 и 18? Отговор не харесваме тия числа. Ами, като чуете числото 19, как ви се отразява? Отговор то е хубаво число. Защо? Не знаете. Както виждате, вие не можете да си дадете отчет защо едни числа са хубави за вас, а други не са хубави. Но чувствате, че това е така. Защо числото 17 не ви харесва? И двете цифри, които го съставляват, са свещени. Трябва да знаете, че когато човек не е в хармония със себе си и с Бога, ако пристъпва към свещените числа, той не може да бъде разположен. Ако човек не е в хармония с тия числа, те са опасни за него. Сборът от цифрите на числото 17 е 8, а числото 8 е най-строгата майка в света. Въпрос. Какво е числото 13? Самото число не е лошо. Но резултатите на това число са лоши. И Изобщо числата от 1 до 10 са красиви. А във втората група числа, от 10 до 100, започват малките противоречия. В тази група числа се намесва и човекът. Кои числа се считат според астрологията за мощни и силни? Отговор. Там мощни, силни числа са тия, които се считат за мъжки. Каквито са числата едно, четири, седем, осем и така нататък. Каква разлика има между късите и дългите пръсти на човека? Според хиромантията хора, на които пръстите са къси, имат силно развит обобщителен ум. Те не са хора на подробностите. Хора с дълги пръсти имат силно развит аналитичен ум. Те са хора на фактите, на данните, обичат подробностите. Какво отношение има между дългите и късите пръсти и характера на човека? И изобщо хора с къси пръсти обичат повече обобщенията. Тяхната ръка почти се приближава към елементарната. Колкото повече се развива умът на човека, толкова и пръстите му стават по-дълги. Дали пръстите на човека са къси или дълги, това зависи от височината му. Ако един човек с височина 150 см, показалецът е дълъг 7 см, това е къс пръст. При тази височина, ако средният пръст е 8 см, а безименният е 7,5 см, това са къси пръсти. При средна ръст на човека средният пръст на ръката трябва да е 9,5 9 см. дължина. При къси пръсти се случва някой път средният пръст да е дълъг 6 см. Понякога показалецът може да бъде 10, 12, 13 см. дълъг. Той е дълъг пръст. Всеки от вас трябва да измери пръстите си, за да знае колко са дълги. Те могат да се измерват и отвън, и отвътре, но от кокълчетата се мерят. Пръстите представляват умствения живот от човека. Дуанта чувствения живот, а горната част на ръката – материалният живот. Това е едното деление на ръката, но има и друго деление, то е следното. Цялата китка представлява умствения живот, от китката до е чувствения живот, а от лакътя нагоре материалният живот. Всеки пръст отделно също тъй може да се раздели на три части. И в лицето има също такова деление на три части. Чело. Нос и брада, навсякъде в тялото има същото деление на три части. При сегашните условия, в които се намирате, както и при тези на вашето развитие, коя идея считате за най-важна? Не е въпросът какво пишат философите по това, нито какво ви се проповядва, но коя идея е най-важна според вас? Затова пишете още и върху следната тема номер 21, най-важната идея за мен. Ще пишете конкретно върху най-важната идея, която занимава ума ви. Има идеи, които вие не можете да изразите, защото те са скрити у вас, още не са оформени. Причината за това е, че тия идеи са много близо до вас. И не могат да се схванат ясно. Ако някой предмет се намира много близо до фотографическия апарат, той ще схване само една част от него, но не и целия предмет. И тъй, когато известен предмет е много близо до нашето съзнание, той не може да се обхване цял, а се обхваща само част от него. Някой човек казва, аз имам известна идея, но не мога да я изкажа. Какво означава това? Че тази идея е много близо до него. Понякога тази идея е много далече от човека и тогава той пак не може да я схване и изкаже. Следователно, идеята на всеки човек трябва да бъде на такава дистанция от него че да може ясно да се очертава в съзнанието му, т.е. в неговия апарат. Ето защо човек трябва да се постави на такова положение, че да може ясно да схваща идеите в своето съзнание и да ги изучава. Законът в моралния, в духовния свят е следният. Когато искате да изучавате идеите на този свят, вие трябва да си избирате съответно място и положение. Например, мнозина от вас мислят, че са морални, че са силни. Питам, как проверихте това? Ще кажете, че сте взели участие в едно състезание с трима-четирима души и сте ги надвили. Излезли сте победител. Да, но в друго състезание... Между пет, шест души вие излизате победен. Значи вашата сила е относителна. Вашият морал е относителен. Това показва, че вие сте създали тази идея за себе си, като сте се изучавали само от една страна, от едно положение. Така казвам морален, силен човек е този който във всички състезания излиза победител. Моралният закон е такъв. Докато човек не се обесърчава и продължава да върви напред, той е силен. Щом се обесърчи и престане да върви напред, той е слаб човек. Ще имате предвид следното нещо. Когато едно ваше желание се проявява непреривно, то е силно. Когато волята ви действа постоянно, тя е силна. Действията у човека трябва да бъдат постоянни и непреривни. Допуснете, че на една гладка повърхност, на която няма никакви съпротивления, е поставена кола, зад която вие духате непрекъснато. Какво ще стане с колата? Ще тръгне. Това са закони, върху които почиват възможностите за постигането на известни идеи в живота на човека. Вие може да изчислите даже след колко духания колата ще тръгне. Реплика. В Германия учени професори са направили следния опит. Един от тия професори влязал в един сал, при идеално тиха вода и започнал да върти пръстена на ръката си дълго време, без прекъсване. След девет часов във въртене на пръстена салът започнал да се движи сам по водата. тук може да извадите следния закон. Искате ли да направите някое добро? Вземете пръстена на доброто и го въртете непрекъснато няколко часа. Ова ще се яви мисълта, че това, което по-рано беше невъзможно за вас, сега е възможно, може да го направите. И действително, вие го направяте. Като движите постоянно в ума си мисълта за доброто, най-после вие ще се почувствате силни да го направите. Днес хората сами си противодействат. Сами унищожават своите идеи. Например, някой казва Аз ще направя, еди, какво си нещо. След малко се размисли и казва Тази работа не е за мене. Не мога да я направя. После се яви друго желание. За нещо добро, но той пак се отказва и така разваля всичките си работи. Не, Човек трябва да постоянства върху доброто, което е намислил да направи. У всички съвременни хора има един навик от миналото да се движат по наклон, което движение съвпада с движението на Земята. Затова именно вие сте готови да реализирате всички ваши идеи, на които ритмическия пулс съвпада с този на Земята. Всички уния идеи пък, които се намират в противоположно направление с движението на земята, предизвикват о вас обратно действие. Истинската наука обаче седи в това да доведе човека до положение да постави своята мисъл, своите идеи в съгласие с ритмуса на слънцето. Всеки човек който постоянно мисли за ниви, за къщи, за материални блага, а иска да бъде духовен, няма да успее в това, защото той смисълта си е в ритмоса на земята. По този начин той не може да постигне това, което желае. Той не трябва да се отказва от земния живот. Но трябва да престане да мисли за земята. Щом иска да проникне в духовното, трябва да мисли за слънцето и да го проучва. Защо някой човек е нещастен в своя живот? Причината за неговото нещастие се крие в идеята, с която майка му го е посрещнала на този свят. Например, ако някое дете се роди в събота, Майка му казва, на това дете няма да му върви в живота, всичко ще му отива на зле, в събота се роди то. Питам, какво ще очаквате от това дете, на което майката още от рождението му е внушила тази идея? Това дете, като порасне, само за Сатур ще мисли. Действително влиянията на Сатурн са вредни за човека. Около него се събират ред отрицателни елементи от Сатурн, например овото, които му се отразяват вредно. Когато планетите са в лошите си аспекти, те упражняват лошо влияние върху хората. Затова всички трябва да се стремите към Слънцето, като към главен фактор в живота ви. То ще ви помогне да изправите всички ваши погрешки. Ритмосът на Слънцето или сутринните слънчеви лъчи са най-благоприятни за човека. Правете сами наблюдения върху тия изказани мисли, за да се усили вашата вяра. Това са факти, но докато един факт не се провери, той не може да действа върху вас. Направете следният опит. Когато имате хрема, мислете за Земята и вижте какъв ще бъде резултатът. След това обърнете направлението на вашата мисъл към Слънцето. Да се съедините с слънчевата енергия и пак наблюдавайте за резултата. В първия случай хремата ви ще се излекува мъчно, а във втория случай ще изчезне скоро. Когато имате каквото и да е неразположение, правете този опит, за да се убедите в силата на слънчевата енергия. За слънцето има две схващания. Едни го схващат външно. Те разбират само външното, видимото слънце. Други разбират вътрешното, духовното слънце в човека. Към това слънце ще отправите мисълта си. В слънцето има един голям трансформатор, който изпраща слънчевата енергия по цялата земя. Освен това, в слънцето има и специални трансформатори за всеки човек на земята, чрез които трансформатори всеки човек приема специално изпратената до него слънчева светлина и енергия. Всеки от вас, ако възприеме тази светлина, може да знае кога е изпратена. Вие не можете всякога да възприемате тази светлина, нито знаете в кой момент е изпратена, за това трябва да учите. Представете си, че в момента, когато пристига специалната за вас светлина, вие сте затворени от дома си или сте някъде на представление или на концерт, какво ще стане тогава? Вие ще възприемете само общата светлина от слънцето, която иде до всички, но не и тази, която се изпраща специално до вас, защо? Защото у всеки човек има един трансформатор, който приема специалната за него светлина от Слънцето, и ако той е заед с някаква работа и не може да възприеме тази светлина, тя се връща обратно, без никакъв резултат за самия човек. Щом тази светлина се върне назад, човек през целия ден чувства в себе си едно голямо лишение, като че е изгубил нещо много ценно. Така е, когато човек не е на време, на мястото, отдето трябва да получи тази светлина, която му носи живот. Жива е тази светлина. Тя е наречена прана. В това отношение, Съзнанието на всеки едно от вас трябва да бъде будно, за да знае часа, когато ще пристигне Неговата светлина и да може да я възприеме. Ако сте заети с някаква работа, то като наближи моментът, когато Вашата светлина иде, Вие ще почувствате едно приятно разположение да излезете малко извън стаята. Каквато работа и да имате, и излезте вън, за да възприемете тази светлина. Постойте вън пет, десет минути най-много половин час, докато тази светлина премине. Сега вие ще кажете чудно нещо за всеки човек да има специален трансформатор от Слънцето. Да, това са наредби на живата природа. Всички нейни действия са отмерени и верни. Тя се грижи за материалите, за капиталите, които дава на всички същества и държи точно сметка за тях. Тя не се интересува от вас като за господари или слуги, нито за вашата личност, нито за вашата индивидуалност. Нито за вас чето особено схващане, но тя се интересува за вложените във вас нейни капитали. Затова вие трябва да възприемате изпратената специално за вас светлина. И ако разбирате закона, ще изпратите тази светлина обратно до Слънцето, чрез трансформатора, който е у вас. И с това ще покажете на Слънцето, че сте поумнели. Това е същото положение, в което се намират учениците в училищата. Най-първо учителите задават задачи за решаване. И учениците, като ги решат, връщат тетрадките си обратно на учителите, за да видят, че са работили върху тях. Следователно, ако вие изпратите чрез вашия трансформатор получената от Слънцето светлина обратно до него, това показва, че вие сте възприели тази светлина. Ако не я изпратите обратно, отгоре знаят за вас, че вие не сте били будни в момента, когато е идвала светлината при вас и не сте я възприели. В тяхната статистика е отбелязано точно колко пъти сте възприели тази светлина и колко пъти не сте я възприели. Въпрос – де трябва да възприемем тази светлина? Това е една от великите тайни на природата. Човек трябва да бъде умен, интелигентен и добър, за да схване времето и мястото, дето ще възприеме тази светлина. Птиците, например, знаят добре това нещо. Докато птицата не трансформира своята светлина, не отива на работа, тя седи на някой клон, чака да дойде нейната светлина, щом възприеме това, което е определено за нея, тя хвърква от клона и започва работата си. Значи птиците знаят тази тайна на природата, а човек не я знае. Той я е изгубил и те първа трябва да се земе да я намери. Псалмопевецът казва, на ранина Господи ще те потърся, на ранина Господи ще те намеря. Този стих изнася в поетическа форма момента, когато животът иде, тоест, когато иде специалната за всички същества светлина. Ние не говорим за общата светлина, а за специалната, за моята светлина. Аз се интересувам само от онази книга, която носи нови елементи, нови познания за мене. Аз се интересувам само от онази книга, която носи нови елементи, Нови познания за мене. Аз се интересувам само от онези цветя, Които обръщат моето внимание. Аз се интересувам само от онези извори, Които ме ползват. По този начин, Ние навлизаме от частното към общото, При което отделните опитности Се съединяват и образуват общите опитности. Ако искате животът ви да върви както трябва, бъдете будни за тази светлина. Пък ако желаете да се лутате, спете колкото искате. Обаче трябва да знаете, че не е позволено да разправяте на други, кога иде вашата светлина. Това е един свещен момент в живота ви, който ще задържите само за себе си. Ако разправяте на хората за вашите специфични работи, ако им кажете, че Слънцето изпраща специфична светлина за вас, Феди, кой си час, хората, които не разбират този закон, ще ви изпратят своите нечисти мисли и с това ще попречат на вдъхновението или на разположението ви. Що се отнася до общата светлина? За нея може да говорите колкото искате. Това, което ви говорих за слънцето, съставлява една трета от цялата истина. Същото нещо се отнася и до духовното слънце у човека, както и до божественото слънце у него. Значи в живота на човека всеки ден има три важни момента които, ако той може да долови, ще се развива нормално. Като ставате сутрин, най-първо се запитайте какво трябва да правите днес, защо сте дошли на Земята и така нататък. Има ли нещо неестествено в това? Учителят не се ли пита какво ще преподава днес? Лекарят не се ли пита, кои болни ще посети днес? Като казвам, че всяка сутрин човек трябва да се запитва, защо е дошъл на земята и какво трябва да върши, това се отнася до човека вън от всички негови частни занаятия. За човека има нещо по-важно от работата на лекаря. От училището на ученика, от нивата на орача, от учителството на учителя, а то е следното, за какво е дошъл човек на земята и какво има да върши днес. Разреши ли човек този въпрос за деня, той го използвал правилно. Човек всеки ден ще разрешава този въпрос, но не в един и същи час. Ако той най-първо разреши този въпрос, всичките му работи на земята ще се уредят добре. Тази вечер вие научихте нещо ново, което ще ви смущава. Например, като ставате сутрин, ако сте неразположени, ще кажете, днес не можах да възприема моята светлина, за това не съм добре. Значи от сега вече ще има още нещо което ще ви смущава. Знаете ли на какво мяза вашето положение? Вие сте дали някому обещание да се срещнете днес, феди колко си часа, но сте забравили това и през целия ден си вършите другите работи. Като се приберете вечерта, вие си спомняте за обещанието, което сте дали, но вече е късно. Не може да го изпълните, и започвате да съжалявате. По същия начин вие често ще забравяте за момента, в който иде вашата светлина. Ще го пропускате. Но знайте, че ако държите мисълта си спокойна и тиха, вие винаги ще може да възприемате тази светлина. Що ми я възприемете, вие ще бъдете радостни и весели. Дойде ли радостта у вас? Благодарете, че сте могли да я възприемете. Тази светлина ще придаде нещо към вашето умствено и духовно развитие. Доброта, истина, красота – това е любовта.